Dios te unitic vein La 86.7 Asian Anchet erratia Sortida di Muga imposhatuei Espekulazioari Esker gantzoa Eta ezpaio horren errepika hostiraletan ordubitatik aurrera Que separa el bien del mal Mi guerra se llama misericia Y no con ochola palabra libre Bueno, bueno, arratsaldeon Ezker Gantxoaren jarraitzaileo, gaur ere hemen gaitu zu e, oste, bi ostegunetik behin bezela, eta esango duzute, ze gertatu zaile Ezker, ezker Gantxoeko jende gazte oneri? Ezei bilidea? Ba, lanean ibili gara gazteak eta langileak garata, eta bueno, irungo jaitan jota fogo gara astirik ez dugu izan zuen etortzeko, baina lasai hemen gaude zuekin gaurkoan, hemen jarkoi, ninaiz, gero dugu bizar gorri, Aratza León! Eta baita ere gaurkoan gurekin, Y-ko jauna. Good morning. Good morning. Ze, gaur ingala aterratik zatoz, honundik? Bai. Bueno, eta beste Euskal Herriko toki celebreta dik. Ah, beraz, egon, egon brigadista, ez. Eh? Denbora, honetan pixka Bai, bueno, Euskal Herriko beste toki berezieta dik, eta genez. Eta, bueno, esan dugun bezala, ba, zen denbora zuengan ez gara laetorri, eta esan gultuz dute, zei karri digute gazte hauek gaur? Ba, gazte hauek gaur, zei karri dute, pixka atez? Ba, gira saan, segura aski, espero ez dezuten gauza asko, ekarri izkizugu, oinguan. Oh, yeah. Gaur, ba, tamalez, ba, gero arte esateko garaia haietu da. Ez da gira izanen, ez da gira oh! izanen. Bai, bai, bai, bai, lehen, jarkoik, zu <susun> gozong esan dezun bezala. Ba, gazteak baldin bagara ere, eta gaur egun gazteok egoera ba, larri batean bizi baldin bagara ere. Ba, gutako batzuk ba, lan ian gaude, eta hau bueno, ba, da hontan ere lana dugu, eta bueno, uste dugu badela garaia atxen alitxo txiki bat hartzia ezta zue pentsa oso luzea izango denikan. Baina bueno, aurten bueno, gaurko irrasa joa izango da ikasturtean honetako gure azken irrasa joa, baina lasai, iraila aldean edo, bueltan izango gaituzude. Ba hori da eta, bueno, jake udaran eh, esan dugun bezala, txeren alditxo bat hartuko dugun, ez dugu pasana jaukera esateko Iraian itzuliko galera eta indargeiagorekin, ez? Ala, Baina, eske ez zut na Iraian eman dezakigun ezker gantxua esan hori indarra eukil ezakeen no, horrek, izango da gauza izugarria. Ja, izen aldetik egin ba ez dugu obetu, izen agi asan gure entzun gaituzuen artean beti esan dezute gure izena puntxa badakala. Ordu nintzen aldezien mantentuko dugu, baina saiatuko geha bai gogo aldetik eta bai edukin aldetik eta beti bezala egoera astintzen. Baten bateak esango du joe nolasi diren, gazte hauek eskarekin gaur dena alaitasuna omen da, baina, bueno, ginaizetago hemen hala alaiegon ez zinduaztu hor gazan gertatzen ari diren sarraskiak, gure ejertzito sionista favorituaren gatik. Zer, da, gerran omen daude, baina, bueno, batek kazak dituen bitartean, besteek ekezakit, kriztan kazak, kaza invisibleak izan. Betarro ba, bat pe, tx txiki batzuk eta, bueno, horri ditzen omen diote, Guda gaur egungo herri paltza batzuk. Eta hori, ba, jarko izan bezala, lenik eta behen, gure besarka da, eta elkartasun handiena palestinar guztientzat eta hor borrok handi duten guztia da, tinko mantentzea, eta ben kartel batean duela gutxi irakorri doan bezala, borrokatzen duen herria ez da inoizilko. Hoxe. Oh, Eta, bueno, baita ere gogora da eta, bueno, e, beti izaten gara oso kritikoak ez gerrantzatik an, e, imperialismo ekin, e, kapitalismo erekin, baina nik hau izan daitekela e, gaur egun e, biz, ikusi daitekeen e, gora erikargienan un interes ekonomikoak eta baldintzatzen zatzen du den, gertatzen den sarraski bortizau. Ba, internazional mailan ez salatzea, edo salatzen denean, ze modu apalean egiten den. Hau da, beste nunbait gertatuko balitz. Eske, ez dut pentsatun, baina pentsatzeko ematen du. Be, beste nun baiten ez lukete utziko alako egoera ematea, hor dago, koeska. Eta zu esan duzun bezala, ba, internazional maiatikan, ba, zenolako azteko hoi hartzun ez du, eta daukanean, da nada justo palestinarren jarrera guztia kritikatuz, eta nola baita ematen du hemen Ba, Estatuzionista horrek dakala hemen, o, beraik diela biktimak, eta hondik, egia san, sa, flipatzen du nola, pues, zelolako isiltasuna dakaten egoera honen aurrean, eta zelolako gezurrak inkluso esaten dituzten, beraien gerra zilegi mantentze aldera do. Baita, beste gaur, irakurri ban bezala, e, osea, egoera hori salatzea, salatzeatik urruz, Oraindik espaineko espainako, espainako medio batzuk salatutegoera baina salatute beste beste alde batetik. ABC ni akorriuan bezala espainia kon Israel eta horrakoa irakurrita. Bueno. Bai, eta santamargarria da baina tamalez aldi nahi horrek ena no, horritzen. Beste baino ere ba, estatu espainola ba bere bere betiko marcharren, eh? no lo vais Ba beti alako goraen aurrean, beti jokaira bera daka Eta, bueno, ba beste benere erakutsi du Ba zein de iran beraien interesak Ez, ez ziunda besteik esan Txakurak hau eta eguran eta hemen tu ez du balio Bidali beraiek egin beharko ditu bate bate emoziona tuekin da, Gatiboaren balada bestearekin eta bueno, ikusita beste honen letra eta nondik norakoak aipatzeko ere, gustanduzute gor pixka alibretigoa zela, ez dugu ezer prestatu ekarri, gaur izan dugu azken saioko eingo dugu eta aterako zaigu, ateratzen zaiguen bezela. Eta hente gaude. Eta bueno, aprobetxatuko dugu aipatzeko ere Ibon Iparragirreren egoera. Gaixolarria nunbait familia artekoa gaipatu dute, ba hobeto xeo dagola, baina ala ere berego larria dela eta ez ezagut gula antzi ba, egura horretan jarraitzen dula eta elkartasun guztiak eta mobilizazio guzitara biatzeko ea, estatu espainiolaren azurruntasuna, ez? Atzera guetatzen dugun e, Euskaldo guztien artean eta jende guzien artean, ez? Eta pixkat, gehitzea jarko izan duzun informazio horri, ba, ba, ustut atzola, audientzia nazionalak, e erabaki Erabakidula, bai boni paragirre eta ondarroko beste preso bat, toain izenaz, akortzen naizena. E, Debekatu izango dutela, behin espetxe zikatea eta amaru urte ez ondarrun egotea. O sea, nola ya, nahizta, kondena guztita bete eta auki, preso auki dute, larri egonda, ilzorian, eta behin, Auskal noiz askatuko duten, porque tamara ez askatzeko asmoik, ez dute, gero gainera, beraien jarreran jarrerankero horrekin segitzeko asmoa dute eta beraien erdira itzutzeko Debekoa Jarriz. Xanik so, egia esan eske beste baino ere za so, estatu honeen jarrera ulertzein jarutzen gaur egun gatazkan konpon bideo Ba, ba bai, beñatek dion bezala, estatuaren jarrera ulertzeina da, beti gaiztak eritan ibiltzen zaigu eta estatutik atera gabe, estatu espainoletik atera gabe. Gaur eguerdian ikusi dudan berri bat izan da. Nunbait eh audientzia nazionalak edo bueno, dakit, hainbeste audientzia eta hostia daude. Haueskalo nondik atera den hau. Baina nunbait despido librea onartu egin dutela. Nunbait zen zegoen hor eta dirudienez, despido librea ado deitzen dioten hori onartu egin dute eta hemendik gaurrera. <laughs> Kontu langilareak Falta benuna, ja, nik egia esan ba... Nik gaur goizia Ikasten egi naiz, buruela esan Nesando bezala nik ikasten eta lanean nabil Oso gazte peto naiz, eta hor nabil Zein hizkuntza ikasten, naiz eta nik laguna Zeinuak egin, eta berik nek jaramu nek diez egin Baina, <risa> bueno, zein godua Hori ja, nik, ja, iteitendu da, nekazitendu da nope, Ja, zinaiz zein eiskuntza kinea Ola, kaso, pixin bat iten jaten Baina, lare jarraitzen dut nahi kopaztertua Baina, bueno, egia baldin bada Zuka setetuzuna, eta nik argirakatzuk ez duzula esaten jarkoi. Ba, beste behin ere, beste berritxar bat datorkigu Espainia aldetikan. Ez zakin, nik egunero gero eta ez zakin, oso argirakat badela garaia ba, herri hori atzean ustea eta gu gure ibilbide propio egitea gu dugu giltza, gure herria eraikitzeko eta guk nahi dugun bezala usten baldin begute erabeko dugu nola ere dugu gure Euskal herri propioa. Eta usten ez bai egute bai. Osondo zaibi. <risa> Argi dago ez gala jogeatuko itzengo, usten ez diguten bitartean borrokatuko dugu, jarraituko dugu borrokan. Oi Perfecto. Bueno, eta bada garaia berritsarak norbait bat, albo batera uzteko. Eta has gaitezen urte osoko anekdota ezberdinen inguruan hitzei den. Eta aiama, aiama. Eta hasiko naiz gaur berdan emanden anekdotekin. Parra egiten du anekdotaren protagonista. protagonista. Ba, gaur hemen ginean, ba... Bueno, e, igual, aipatu behar da, nola funtzionatzen dugun pixkat, irratsaioan joan, ez? Igual, jendeak ez daki... <risa> <risa> eta, igual, jarko bu teknikaria zera eman, azalpen txiki bat. Mi esker pixar gorri. Ba, ipatuko dugu, e, baitura dukagu, gelditzen gara, kafetxo bat hartzen dugu hazean, eta, bueno, batutan bai, bezetan ez, baina eta hartzen gara endaira. Eta, bueno, hemen irratxa nik prestatzen dugu teknikoan aizenenean, ba, bestiak, eta, bueno, e, teknika probatu, mikroak probatu, eta gaur... Ba, mikroak probatzen erigin jenean, anekdota gertatu da. <laughs> bai, bai, ara e, izan da, lehen nire nirene izan da nahi, a ber, misar gorri, intza-intzaak edaitzei intza, intza, daten, eta, bueno, nire da, bu-bu, ba, ongi-ongi eta ongi, isilara izan da zu, perfecto. E, igreko jauna, zure txanda. Hasiz daitez mikroak probatzen. Igreko jauna, pues, hartu dut mikroak probatzen, asira izan da, izan da, izan da. Eta, galo, claro, logikamente, jarkoik esan dio, ez dute zer entzuten. Eta greko jero ez dakit jarraitzen zuen hitz egiten, hitz baina zer erdatu da? Bakiz bezetik ez ezan entzuten igreko jaunaren hauts, zoragarri, gozo edo bueno, orutziko dut. Baina ikreko ja. <laughs> jauna zer erdatu da? Eta egin guztu, zer erdatu da? Eta ez egiten, ez egiten, Igreko jaunak ez du bere akatsa hon hartu nahi, baina egia esan izan da xa, nahiko bargarria. porque gainera guk esan beharrean saiatu gea ez, bera ikuste araztea, nun nuntzegon akatsa, gauza da ba, mikrofonoak, bauka kable bat, duk, xak, mikrofonoan sartzezu ez, ba hola haietzeko saunio maira, Nuen jarkoik, aldu gala pixkat, entonatu, soinu alde volumena ongi jarri gero zue gure os gozoekin gozatzeko. Zer da, bakablea kablea ez zegoela jarria. Mikrofona soi ikortzu egon, hortzekan, txak, libre, ez dakit. Bai. Unste honek iba kon bluetooth edo zer arraio. Gara, esan dugu e, mikrofona eta geratu da begira eta bez. Eman diot, buelta mikrofonari ikusteko, mikrofonaren zuloan, nuen kablik ezeukan eta nirea onduan ikustezan, eta helare ez da hartu? Ez dao hartu? Hortz deko nik ze, ze bertatzea, ze bertatzea. Eta eskenean ba, jarkoik esan dien, aizu, kablia, aiboa! De los creadores de kubata Ta ikendu da, eh? Minterfona da kabliko, eh? Ongi, ongi, ikreko jauna. bueno, orain tse, musika pixkat eta jarraituko dugu anekdotekin <risa> lasai. Oize. <risa> Bukatu baduzu inoiz Na ausentitu baduzu Goizean no oeti Eikieta dañabarnastu baduzu Haltatu amestu, borrokatu Maitatu bizi Ikasi, irakati Danok elkearekin Esnatulo zorro tiin mai tu bizi ikasi irakati ira kati da no ez natulo tu lo sorrotik luze undara musedira utzean gale amlana neanau suraukera aiaralea tai biltze zen gure bidea egite unduña laudio, oroza murio, guzia, guztia, guztia, Zueberrean dago atxatu amez du borrokatu aitattu bizi Ikasi kirakati da nokelkaarekin ez natu loosooti Alxatu amestu, borrokatu maitu bizi. Ikazi, irakati, danok elkearekin, ez natulo zorrotin. Haltzatu, amestu, borrokatu, maitatu bizi. Ikazi, irakati, danok elkearekin, ez natulo zorrotin. Bueno, entzunde zute bezala, gaztiak esnatu lozorrotik. altxatu borrokatu, maitatu, bizi. Izugarria nik benetan... Benetan... Be, be, benetan, benetan esan bar dizuet, nire jarkoi teknikaria, teknikariaz gain, laguna, lagun bina dut. Eta esagutze ditut bere guztu musikalak. Eta benetan ez dakatez zerikusirik halako musikakin... Eta irrasa jo, irrasa jo, junda arritzen nola patxe esatean. Ta uste ja, ezin zin abuela baindik bait, txak, beste sorpresa bat eman, beste bain ere, lehiuratu tautzin hau jartzen digun musikakin. izugarria. garria, txalo berogaz, jarkoi. <coughs> bueno, bueno, eskerrik asko. Ez du zute ikusten baina tomate baina gorriko go jarri nahi, zame? Eh? <laughs> Baliteke beru agatik izatea, men barruan doka bun beru. Gorriaz, da. Bai, hori, gorri beltza asaten dut nik nahi baina bueno, hori bakoitzak ikusiko du, nunkokatzen den bakoitza. Eta bueno, esan dugu, anekdotekin jarraituko genula, eta badauk hagu bat, ez da, pixar gorri igreko jauna? Ba, izan baitu, eh? zu igreko baldakizu baten bat. Hola! Kurtz honetan gertetu aldizu anekdotarik, irratsaioan irratsaiotik kanpo. Irratxaioetik, kanpo, edurik gabe bota, eh? Ez uh, dakit, ba. era libreko irratsaioa da. Hai, hai. Anecdota esko, me horrein duela de gutxi. Seizan da, kubataren adoreiz eizan da, seizan da. Nenzo eh, eh, zera eh, aipatu zu. Aipatu ah, dut, bai. Ta, Zaldu, favorez. Noi bueno, gertatu zen egun celebre batean gaztetxean. Jailonen hain sí. zuzen, eh, bai. Arra ah, gari, celebrea, no. mozko arrako mirako, emak. Zira, Ta... Xozenako turnan uen, ta... ni... Ez nekien ezta kaña dit. Kainabat eh, bueno, egiten alda. Ego egiten, txerbitzaz, ego egiten ja hosti. <laughs> Oigu, arru, Eza note izango zure elengo le turno da igual. Bai, bai, bai. Baina, poso igual aipatu. Ego ja, ja. alpiskat ulertzeko igual zure... Vai. Bueno, segi, segi, bueno. ez du zera horrelatu nahi. Horrego nien elengo eh, turnoan no? hor. Ja, arseinen turno egiten, ta... Dena erraza zidu dienean, ba... Zakin do hor, kainat, eskatu zidan. Ego, mo piskat, mozko no? Eta zerbitzatzean, kontuatu dintzen, aparra el misterio, argin. <risa> <gülüyor> nik pentsatu nun, kainoat zerbitzatzea zela, kaso limoi bat zerbitzatzea zela, baina ez, zidur zi, zi, dira ez, eta azkenean ikasi nuen. Baina ez teatletik, eh, gaua, bueno, gaua aurrera zioan, zioan inean, ba ezagin nor, bildutzitzen eta eskatuzitzen da zi, eskatu Ginebrako bat bat da ezakitzea hostia,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 Ta... Hau misterio... Arreko jendea begira tuta... Begira, ta... E, itxoin... Igual, deitu barco diogu Iker Jiménez-i. Iker Jiménez-i. Ea <risa> Iker Jiménez gure aditu a misterio tan... Zerdio en oen en inguruan... Laugarren mi urte, corajan. Digo uste utortza gula Iker Jiménez, bai. <risa> ta... Horre negoen ni... Tomos queau, serpintazen... Ta... Arreko, paraxta existen, ta... Pasatzen, bo segundola, ta... Nena existen... Ta polla, ta polla, ta... Tartza misteria, bai. Eh, ah, ah. Tapoia kitu, kitu, <laughs> bai. Igual uste dut, tapoia gein igual, eroriko zela, igual. Dukan hor, esperantza <laughs> ozakit, ta, ez, joder. Taz garen, kitu nuena, bai, azienan hor bai, eroriko bai. Bai, esik arra, esik gure ikareko baiaguna egia esan, ba, beraz, gauzak ez ditu, konprobatzen. Ez. Bai, Artzen dut, eta venga. Araza ditu, gauzak, beriko, sotasunean, ulertzeko, <laughs> pues, mikrofona ogeik, cable bat, botilla batetik Likidoa erortzeko eta tapoiak entziana. <tín> eh, baina, bueno, eh, akatzas akatz, zuzenera ditu. Lashai. <tín> Egun batean da, bai, espe... <tín> <tín> <tín> bueno, ez da. Jur, jur, lashai, ez da, oarazek, xai, oh, da. Xabi, xabi. Y jauna barkanto. Nurtasabi, xavi. Y jauna, tío. Ai, bai, bai, bai, bai. Eske bakizue, eh, eske zakizue. Eh. Baina gaur, gure azken irra denez. Pertsona bat falta egu. Ergia da. Baina, hori esan aurretik, jake falta da, hitxoen dezala, egin dituko bere momentua. Baina, gaur, eske razaioa, pusariñago ta, hola, iteko, ba, ikanik, <risa> eta laiteko, ba, zerbezatxo batzuk ikarritu. Eta, hemen gabiltza, franciskaner zerbeza goxua, edaten, bakizu eza, posta, xo, gine, ez da, guri bostasola publizitatea ginen, ez guk eragitzen dugu zeresan, santa zeres, eta publizitatea baldin bada, pos, beraintza tobe, eta kitxo. Eta, bero, men gau de, men berrogei gradu Holortuare zutek Kristonberoa ite du ta bueno, behar genuen pixkat ez, bizkatu, bero gorputza freska, duena baita men aire giroturik ez dugunez, Zerbeza bueno, ba zerbetxo batzuk garetu baina ez pentsa mozkortu goenikan esta pentsatura. Guz gainitu mozkortengu pertsona serio gara ta ta bueno, oain, nahez du, ja desentent tud gure, otsa igual arkaitzek beste jarkoak barkatu beste bain ere jarriko digu. A ber, ze abesteekin aritzen gaitun. Oa. Araian, adengdota gehiago, eh? Zaitzaz jun! bestia, eta gau jarraituko dugu gure xelebrekeriak. Demorazan, anekdotak esaten adi gara, baina xelebrekeriak, eta? Baina, zien finean, baya, dama, hatiak, buta, baina, anekdota izan da mugu esatea, baina, aki asan, nire asko zo betu dago adago, xelebrekeriak. Baiz, nahiz eta badakigun jendeak uste dula perfectu agarela irratxaio <risas> irratxa <ia> entzutean. <laughs> Bai, <gibar> xelebreak era gure Gaur konprobatuko duzuten, ez? Eta bueno, ba, urrengo xelebrekeria ja Igreko jaunari erori, dio, hori bar sitzaion guztia. Bueno, euskalo igual gero izango <gibar> duzu zere joan zade? Eh? Bai, mikroarekin orako lasten garraitzen badu euskalo. <gibar> Baina bisargorrik ere badauka bere xelebrekeria. Bai, nikuz dut baten bat badauka dela eta bueno, eh Zagit, ilusio da baina neukamo igual inore baina bueno antzenazu zuia hor baukazu buruan bueltakan eh, anka sartza edo celebreken bat asi ke eza favorez le bailen bukatazun ere sufrimendu honekin egin egon honekin bai ba ezakite zarete sarete bere garaian eh, luis luis suarez ezabaruen <risa> ni ere ichoita <risa> anedota batetik anedota bat sortuko la luis suarez ez no la suarez adolfo, adolfo. adolfo. Golfo. Golfo, Adolfo, Adolfo, Adolfo, Adolfo, Adolfo Suarez, jod, eskenik ere edarkein dut. Adolfo Suarez hiltzenean, e, bak, izute horri bilikinela, berri amanez, eta bueno, alako batean, e, ba, gure pixar gorrik, zera esan zuen, Adolfo Suarezen hilketa, agian berak batzekien, ezkutuko informazioaren bat, beste ez genukela, telebizta guzitan agertzen zen unbait, e adolfo Suarez, ba, gaixotasunez hiltzela, baina nunbait bainatek hilketa. Hau da, bixar gorrik hilketa haipatu zen. Zu baltzenekien zerbait inorek etzekien, ha? Hau da, disputa familiarren bat zegoen, o? E, jakingo banu ere, ezingo dingo nuke esan. Orduan, erantzuna da, eznekila eta konfunditu nintzala eta hilketa esan nula eriotzaren. Orduan, ba, ikusi dezakezunez. Hemen igreko jaunak nire esaldiak bukatzen ditu. Hemen esna gutzi ere nire esaldi propioak bukatzen. Nire postuan haidu irrasa joan. <risa> <risa> ez beste, <risa> gadoi, <gabe, risa> azken fina noi. Ba, eriozta esan beharrean, hilketa esan nun. Eta, bueno, nik da ki dara bintzat. Eriozta izan zan ez hilketa, zik aldo hortatik kan. Esaten den bezala periodikutan, fede errataz otzak izan hostia, pues soen, ari Eus pues esan ez, benetan esan nahi genuna. No. <risa> ez? Zeratekin duzu barri greko <girra> jauna? Ah, gertu behar du dut ardu. Gure greko jauna, ez dakit. Urren ez diogu beraiz zerbezak harriko. Naizte, egia esan zurito bana, eh, dan duguta. Baina honek ja, ez dakit ya Moskotu zaigun, edo greko jauna honek. Hainbezte bidai eta bidai munduan barrena informazio selebre bila. Ba e. Inork lortzen ez duen informazioi <susurra> lortzen duenean. Lekuzko dutara ba. jote, ez ez da urruti ez egon. Ah! Anu alkalena busiko matea behar jungo nintze. <susurra> ah. Ostra, oi bai da irungo Vietnam. Infertilazio hau ite da. zenula zure xelebrekeria. Ez dut nahi pasatzen utzi aukera hau. Nik sufritu barizan duzan beste xelebrekeria batean gatikan. Hau da, eh dakizueten bezala, bueno, e, gehienak berriak dira hemen esatari moduan. Eta bueno, eh irratiko mikroak ez dira ba televiztan eta ikus dezuten horiek bezala jartzen direla buruan, ez? Eta bueno, hemen ohitura dago, ba mai badago eta ohitura asko dago, ba burua giratzeko elkar hilxeta dagoenean. Ze gertatzen zen askotan? Egia esan, o, esan bartzaio, bisargorrik asko betu duela horretan, eh? Baina, bueno, noiz benkabatitutiko, eiek. Ba, elkarrizketan azten direla, eta batez ere, bisargorri burua giratzen zuela, eta, hau da, mikrotik etzela ezerrentzuten. Eta, hemen izan ditugu gure tira, birak, ni kolpeak eman, barnei barne lineatikan... Oiuka, e, oiuka! Eske, jode, beste lasez errentzuten, ni bilibar nahizemen volumenak igo eta igo, tala ere, eske, elkarrizketa bada, eta ez du barrapatzen mikroak, eta... A ba, bueno, hor sufritu hori sufrito ditutnik bixargorriren buru giroiek. horiek. Ba, ba, pertsona berri batek, ba, pos, dinamika ta ohituraz berrienak hartu arte, pues batagia izan, ba, horrek ba kostatu zitzaidan desente, eta oi ba jarriko esaiten zuen bezala, ba elkarrizketa bat burutzen unean, ba bai burua, pues, giratzen zan, baina mikrofonoa Ezan, jiratzen, kontuatu zatezoa nire hau txaldaketa? Ba, oida, gertatzen zala, nik egiten nunean hori. Eta, bueno, ba, gaur egun, nik usteo ja oso gutxita nitea etela, baina, bueno, e, gure teknikariak esan duen bezala, tartega gaba, aiten dut, alare, du harkabean. agian, agian aprobetsatu beharko genuke, antxetik erratiko jendari esateko, eroz didezatela mikroiek, telebistako <laughs> mikro hauek, eh, hemen haitzi berreta <laughs> Bicho, aitorreri, aip. esango diogu, ez eh, didezatela, haia... <laughs> Gure lagun. <risa> Gua aprovechatu noi ratitik esateko, gero euskalor beraiek <risa> zaurpegi jarriko duten. <risa> Baia bueno, Hor hor gelditu da. Bai, talare ja aipatutugu lantseta, eskerrak eman eman diguten aukeragatik gan, alaki irase bat horrela emateko eta eman dizkiguten. Ba, nolabait errestasun guztiak eta beti laguntzeko preste egon du dialako. Uh -huh. bueno. bat, ostez. Eh? Txalo grobal, ancheta. Zer. tio. Va gintsazu, ahí la hostia. ¿Era? Es es el que no se va a decir, ahí. va a caer que sin eh. ¿Qué Y ya una, iniciativa que yo. Pero otra falta. Pero un falta y ser y pache tan la a Vero <risa> <risa> <risa> <A chalo>. y <risa> ya. Vero hay que Bueno, a ver, ya sigue a chorakiri batu que hace en arkais jarri gu jarkoi jarri guzu bestea bestitxo Stalini Ja. Seria goziak. Para trasurietan eskagiak. Eztundezute, niru segunduko isiunea, e, gure jarkoi jauna hitz egin beharrean erabakidu zerbez eratea Eta, bueno, ba, beri, beri akatsa ekin dituko asmoz nik Ez, hau dena, bat izan da jasan Jarkoi, ari eta erna erago eta eskerraak ordu gula, ez dela ezin jo Eta, horre eraman, eta, oain, kontratu zeretenez Eta, jarkoi, gure teknikari jauna Gero Yko Jauna ere izan dugu hemen. Bere nota batzu komentatu ditugu, naizta gaur ez duen bere ikerketaren maitzeak ekarri berri bat osatzeko. Gero hemen aukazueni, hitzetapitz, ja igual pixkan askaton ere ahoz goxo eta palaz. Eta ze hoz falta zaigu gaur? Ba bai, supuestosatu dut ja kontuatu zaitela, iragorri jauna ez dugola gurean gaur. Gaisua baituta da gola, esan dezakegu, baina ez baik baiketa hitzak gola teorikoki edo literalki esan nahi bezala, baizik eta bueno, lanean dago, landalan da lan. hemen dikan ba, animo, eta irazte diru guztiakin, konbietu zuero, zerbeza batzutara, <risa> <risa> gara, porque bitartean, zu, diru amen, gordetzen, takumen bitartean, landalan da lan, berroi que… Ez, eta bueno, jaira gorri komentatu dugula, eta baik eta hitza bera komentatu dugula. Komentatu ezak bere garaian, pasagen honen, une, txarra, gozoa, txarra, latza, divertigarria. Nik uste, esan daitekeela irratxe honek eman duen, zeharik politena e, izan dela, hau da, pentsatu genuen, hor genuen, zea, gonekin eroberokoekin, Hauzi bat, hauzi bat, genuen, eta nek uste kontraera so polita izan zala, gero kaletikan ere jendeak eipatu izan zigun, ze ongi gelditu zen, inkluso beraiek, gonekin ero berokoa harritu e, ziren, Ai. eta uste dut oso ongi hori ere izan zen, iragorri egun batean, esan izan zuela torri, ikasketa, ikasten egon bartzuen, eta bueno, esan genion bat, da izan dizugu, eta egintzazu hau eta egia esan... Oso ongi gelditu zen. Eh, hey. ni bai, ustut betebeetan asmatu genula, plankintzaekin, osea jendeak momentu batzutan sinetitzen benetan iragorri jauna baitua izan zutela eta pixkatola gogorakartzagatikan, ba hor, ba, Jarkoik komentatu duuen bezala, hor asmoazekaten, gonekin herobero, ba beraien saioa aste egitea eta claro, garaia hartan gukiteken uh, un saioa aste azkenetan. Eta claro, ordun, aldaketa eman ezuten, or egonzan, ba Hauzi bat egon zabaldua, hoindik itxigabe negoziazioa ezan... Bai, negoziazio prozesu angin Negoziazio prozesu luze eta gogorra izan zan, porque gauri artean ere ez genun pues bueno, ez ginduazen denok bat, orduan bat zaila zan negoziazioa bera, bera ekin aurrera matea. Eta bueno, hor, pues noraiteko bueno, erabaki genun norait buelta ematea guztiari eta horrekin ba, iragorri jaunak simulatu zun bere baik eta. Hori da. Gonekin ero, beroen, eskutikan berez. Orduan igreko jauna etzegoen gurekin uste dut, okeroz banago. Gara jartan, hain dikara. Agian etzun entzun ere, eh? baina Esen komendatzen dizut. Inter... Agian bai. Mm, agian interneten, interneten bilatu gezak ez gainera aipatzen du sorpresa bat. Akertzen da hor, gure interneteko txokan jartzen du sorpresa, batekin gaurki irratxa eta bueno, ez dakit, zaskin egin zantzen, martxoa edo txaila, oztra, urrun, eh, ba, Martxoa mar ja. baino lehen. Bai, urrun e, ja. Ekero, sinatu genula bakea, martxoak sortzin irratxa, joa, bat, nuen, irratxa jo bat, elinaz. Hori da, ikarregin genuen, irratsaio bat. Higetzu nuen, oi. Zein, martxoak sortzikoa? Eh, o, bueno, programa hori guztut, izate guztutena. Ah, e, zea, lapur, bueno, baiketaren. Bai, bai, bai. Bueno, ba, ikustan dutzen mennola ibiltzen garen jolasten eta, bueno, nik uste interesgarri izan zela eta ez dugu menn agian baten bat ere ez dakit orain baten bat berriro agian eramango dute ez o... dakit, ikusiko dugu hemen agurrakola ingo ditugu e... baiketekin, baina, bueno, nik uste polita izan zela eta, eta bueno, aipatuko dut nahizetan nere buruari adriak botatzea den badakit i... bixar gorri goguak ditula, nerea botatzeko Nerea behin babakitzut, eh, horaituko. Bueno, utzeko diotu bera kontatzen. Bai, favorez, favorez. Damate, e, bora, kontatzen. Damate, kotxetikan, kotxetikan, kontatu. Ba, wow, kontatuko duto eri, ze jende bat ez da oroituko Baina bai, bai. Beraz, eh, musikita pixkat eta gero jarraian tita izango da, mar segundo musika hola pixkat, bidea egiteko. Baina, bueno, ea, ea ze kontatzen, digo. Kontuatu uzatetene ez jarkoik hamar segundu aipatu du musika jarri aurretik. Bueno, Baina be. huartu da, ez zula unea hau anietu nahi eta horretik luzatu uzatudu naiz eta besti honan jarri duen beste bain ere. Baina, bueno, ja, utziko du ya enbeste goratabera eta aguazten ja... Baina, agian, Y-ko jaunnak badak izertaz ari garen, ez? Ba, ez dakit, anekdota hori izatez zute. Jarko irena? Ba, ez tagit. Bein... Gure uginetatikan, zabalduzan, orgasmo oiua. Bai? Bai. Nis nahi zaletatzen. Ez, zahendik ez zinean gurean, eh? Ba bueno, ba bezala gure teknikariak lantxukun egiten du, eta eskotan, ba saiatzen da, ba musika pixiat gaiakin lotut egotea, egot, eta la, ematen diolako, ez, eldutasun bat, eta seriotasun minimo, baina, bueno, Eldutasun bat ematen dirasai honi, ez? Gazte kusperitikan baldin bada ere. Eta... Gazte, gazte. Bueno, e, bere itzak demagun direla. Ez nik e, Youtubeen jarri nun bestia eta bat batean iragarki bat zegoen, nun emakume bat korrika izan dut, bueno, korrika beren igual korritzen izango zan? No. Porque goazen zaeten ez, hori izan genuen 5-6 segunduko orgasmo oiua. Etzen ala, baina bueno, jende guztiak hori pentsatuzun arren, egia da, Volkswageneran hutsizekin batzen o sartzen di den horietakoa eta berrez chapel atentzen, baina asko bat patean hasi zen bideo, ni ere flipatuei, no? Kontra, kontrapin harrapatuzi den gaina e, eta hemen jendea baki nola den jau nola den. Akatspate egiten duzu eta bizi osorako hogoratzen da, eta joder. Kalo, zuek imaginatu gora eginean, gaixerio batez hitz egiten iragorri tabiok, bapatean, arkaitzea eskatzen diogu, musika jartzea, eta zer entzun, Eta emakume baten ahotsa hor bere orgasmo handien momentu zehatz horretan. Eta gu zeiten du jarkoik kristalaren bestaldian. Zea ira ikusten. Zea da ikusten. Da ikusten? Uf, klaro, eta gainera esan berra dago eskuak ere ez dizkio gula ikusten. <risa> Iragorreta dio ginean pixka de uf, honetzea raio egiteo. Ez baina bueno, ez, egia da, sasaten duena pues, egia da. Ma, tamalez ziragarki bat khariztayon eta justo pues bueno alako ahotsa aituzan ta ordugu anedota ho e? izango zela bere kuartada ne izan no, kuartada es egia egia galan osagarriko anunzioa bai anunziozikina ari uh bai -huh. kan anunzio hiztu dio sensun eh eske que, zen anunzio bat volkswagen anunziatzeko bai eske yeah. gaina esplikatu bai bai bai bai zen volkswagenen anunzio bat gerozik kan <risa> <risa> <risa> des oro itzena izan untzerretaz Eh, e, tipa bat agertzen zela korrik, eta bueno, ez dakindola zen asuntoa, baina zen bakizute gaur ungo esfortzua, kotxearekin lotu, eta bueno, tolako anuntziotxorra, baina justa izan ziren bo segundo baina nahikoa nire teknikari bizitza markatuak gelditeko. Horreintxe <risa> hibertan jutari bizitzen baitera, eta a, zuzera, zeana, orgasmoaren, eta jo, ez zela orgasmoa izan, la hostia, eskabal lasterka zen, eta bueno. Baia, bueno, alakoak ere Sharma batean ditu irratsa. Eh? Cristofala, oh, Patrak ja, eus... eta tristura botagaritumea. Tristura. <laughs> Nerre Esan... parte de Cristof Mosqueta izans. Ah, ja, Ala go ankaixartzea nolabait esaterren eta bizitza ematen diot irratsailari eta neustez ne xaurrek alako gauzak ez erakarri ditu nolabait esaterren horren beste entzule oh, gurera. Ja. Ba, ez dakitzen bat entzule. Politea izango zen jakiteare gunen batean, eh? E, Zematen entzule ditugur, baina, bueno... Amar bai tu... milioi ditugur, eh? Bai, amar milioi, nahi bai? Amar milioi, eta hilo, irautz urri jago hongo zen. Baina ez ez, bueno. Zimaz, polita, e, irratxaiakia esan guztoreak egiten dugu, beti izan da gure identzia, gure ideiak batatzea, baten batek esango du, burut tijotago dela. Baina, bueno, holakoa gara, eh? Kankoan, e, eta nori esaten du Gaur, egungo mundua... Ba, zearena, e, pertsona sanuena bada, ba, ez dakit, nahi ego egon. Nahi ego eroga eixo. Zer, eh? Dogeertatzen diren sarraski eta pobrezi eta mierda guziekin, ba, ez dakit, gaurregungo munduan osasuntxo egotea hori bada. Ba, guna ego eroak ezan. Agian, irratxa eritzailoa erogak izan, bardo? Agian, agian. Euskal, igual bere denborakin, eukideza egin garapena eta bilakaera, pues igualeramango gaitu ezker gantxotikan... Ero, irratxa jorra, nor daki Irratxa jaurera, hirin dugu ia hor dubet, eh? Horeintxe, musika pixka gareko dugu eta agurre egingo dizugu, ezker izango dugu, noski? Bueno, gaurkoa nik uste jakingo dizutela norri joango den ezker gantxoa Ze nahiko arriao, arriao. irratxa jorrekin hasi dugu Eta bueno Baina, bueno, musika pixkat Horein el tronen judas talde bikainaren abestitxo bat Eta, gero, ba Zira. vuelta Zarkalabak, <laughs> pikazen eko esketxonetatik Eta gurtzeko musu-musu erraldoi bat Eanimo jotake irabazi arte Henga, eutxi gogor Gogoan asfaldiko kontzertuak bertako festa Get your rope, take the Bueno, en Menche daukagu el trono da Judas Iraultza bestiarekin, ja saioaren amaierara iristen ari gara. Eta bueno, aipatu bezala, gaurko ezkergantzoa, ekipo? Zeinari emango diegu, gaurko ezkergantzoa. Nik gustu dut ehzuk leen oso ongi bezala, eh gaurko ezkergantzoa ba izan dugun irras saio hasiera kontura neukita, ba nondik norakoak argi daude, ez? Eta nik zu emango dizut hori aitzat esan zazu. Ba, gorko Ezker Gantxoak, Jaun Andreok eta Gitzule Maiteok Israelgo estatusionistari juango da zeren horixe. Ea, benetan Ezker Gantxonek zerbait erako balio duen eta suetena behintzadeitzen duen aluzik inauek. Baina ez dirudi ez dirudi, ze aurrekoan e, Egiptok ba, sueten proposamena egintzien bi aldei eta dirudien ba, Israel gaur bertan ari zen orain dikaren bombardeatzen. Beraz, e, Palestina rentzat orain dikaren e, kaina eta sufrimendua, beste bain ere. Eta, bueno, beraz, e, ezker gantxokokin artpartetik, ezker gantxo indar guztiarekin irralgo estatusioan Eta, bueno, xa, xa. hau izan da gaurkoan gure irratxaiak eskene digona. Selebra izan da, ekin nahi genuen proba, pixkat, ze nolako maia eman genezaken gautzak prestatu gabe, etortzean. Eta, bueno, hola genuen pentsatuak egia esan, e, etorri eta era librean aritzea. Eta, bueno, zurrunan aritzea polita izaten da, baina, bueno, noiz benka olako irretxe joa. Nah, Mal bilin bat ere beharretzua da, askotan. Hori da, eta guk ere, ba ez dugu beti ere hasti asko izaten gauzak prestatzeko, saiatzen garen egin egin egiten dugu. Baina, bueno, e, gaurkoan ere, ba hemen igreko jaunekin, Michal Gorriekinetan ere partez, ba, bueno, hau da eskini edizu eguna. Espero dut guztora ibiliko zer atera. Eztakit, e, zerbait komendatu nahi duzuten igreko jauna, zuk e, nun Ta... bai, nun ibilizara prigadista. Eztakit, zerbait haipat nire ikerketak aurre da, eta bueno, ez du esaten hemendik ez esteago oso informazio klasifikatua izango oteen baina bueno, nire nahi dut bakar salatuhelzaek eh, euskal herrian duten sagardoten hoekiko monopoli bat ta eta hori zer da Nire ikerketen arabera eh, sagardutenen jabe guztia gelzala dira eta nahi dute eh, sagardoen bitarte eh, herria, Erria esklavizatu eta jeltzala bihurtu. Bueno, nik <gibarai> e, besti gabe komentatzea, Ezker ez ditula beri gain artzen Y-ko jaunak egindakoa Hori da, nola da, e, no salde responsable de los <gibarai> contenidos, <gibarai> de <sus> kolaboradores. Horregatik. <gibarai> eta, bueno, e, besti gabe bukatzeko, e, eskerrak eman, plazer handi bat da, izan da, aurten zuekin irra saioa horera matea, ezperduzuek ni, ni bezein ongi pasa izana, Eta hasiena esan dugun bezala, iraian itsuriko gea eta espero dugu aurten bezain ongi edo hobe egitea. Beste gabe agur, eskerrik asko. Aurren arte. Bai, eta aipatzeko, baia irratsaia bukatzen dugu neian, lapaiaren abesti batekin egin utziko dizu begula eta ez haztu. Datoren urtean, bueno, datorren kurchan, hobetago, gehiago eta iroltsaiago. Gora borroak.